Kapitel 8 Deretter sa Jehova til Josva, «Vær ikke redd eller skrekkslagen. Ta med deg allt krigsfolket og bryt opp. Dra opp til Ai. Se, jeg har gitt kongen i Ai og hans folk og hans by og hans land i din hånd. Och du skal gjøre med Ai og kongen där som du gjorde med Jericho og kongen där. Men bytte og husdyrene kan dere ta som plundringsgods til dere selv.» «Legg folk i bakhold mot byen, baken for den.» Da brøt Josva og alt krigsfolket opp for å dra opp til Ai, og Josva utvalte så trettiotusen tappere veldige menn og sendte dem av sted om natten. Vidre befalte han dem og sa, «Se, dere legger dere i bakhold mot byen, baken for byen. Gå ikke for langt bort fra byen og hold dere rede, alle sammen. Och jeg og alt folket som er med mig, vi skal gå nær inn mot byen.» «Og det skal skje, som de drar ut for å møte oss liksom første gang, at vi da skal flykte for dem. Og de skal dra ut etter oss inntil vi har trukket dem bort fra byen. For de kommer til å si, «De flykter for oss liksom første gang, og vi skal flykte for dem. Dere, dere skal da reise dere fra bakholdet, og dere skal ta byen i eie, og Jehova, deres Gud, skal visselig gi den i deres hånd. Og det skal skje.» Så snart dere har erobret byen at dere skal sette ild på byen. Dere skal handle etter Jehovas ord. Se, jeg har befalt dere det. Deretter sendte Josva dem ut, og de gikk til det stedet hvor de skulle ligge i bakhold, og la seg til mellom Betel og Ai, vest for Ai, mens Josva den natten oppholdt seg midt iblant folket. Så sto Josva tidlig opp på morgenen og inspiserte folket, og han og Israels eldste dro foran folket opp til Ai. Og alt krigsfolket som var med ham dro opp, så de kunne rykke nærmere og komme rett foran byen, og de slo så leir nord for Ai med dalen mellom seg og Ai. I mellomtiden tok han omkring fem tusen mann og la dem i bakhold mellom Betel og Ai, vest for byen. Så satte folket opp hovedleiren, som var nord for byen, og dens bakerste baktropp, som var vest for byen, og den natten gick Josva så mitt ut på lavsletten. Og det skjedde, så snart kongen i Ai så det, at mennene i byen fikk det travelt, og de stod tidlig opp og dro ut for å møte Israel strid, han og alt hans folk, til en fastsatte tid foran ørkensletten. Men han visste ikke at det lå et bakhånd mot ham baken for byen. Da Josva og hele Israel ble slått foran dem, la de på flukt langs veien til Lødemarken og alt folket som var i byen ble kalt ut for å sette etter dem, og de satte så etter Josva og ble etter hvert trukket bort fra byen. Og det var ikke en mann tilbake i Ai og Betil som ikke dro ut etter Israel, så de lot byen være helt åpen og satte etter Israel. Jehova sa nå til Josva, Rekk kastesbydet som du har i hånden ut mot Ai, for i din hånd skal jeg gi byen. Da rakte Josva kastesbydet som han hadde i hånden ut mot den og de som lå i bakhold reiste sig hurtig fra sitt sted, og de begynte å løpe i det øyeblikk han rakte ut hånden, og de rykket så inn i byen og inntok den. Så skyndte de sig og satte ild på byen. Og mennene fra Ai begynte å snu seg og se, og der steg røyken fra byen opp mot himlen og det viste sig at de ikke var i stand til å flykte, hverken hit eller dit. Og folket som var på flykt mot Ødemarken, ventet sig mot forfølgerne. Og Josva og hele Israel så at de som lå i bakhold hadde inntatt byen, og at røyken steg opp fra byen, og de ventet da om og tog til å slå ihjel mennene fra Ai. Og de andre kom ut av byen for å møte dem, slik at de kom til å befinne seg midt mellom israelitene, med noen på den ene siden og noen på den andre siden, og de ga sig til å slå dem ihjel inntil det ikke var noen igjen av dem, hverken en overlevende eller en som slapp unna. Men kongen i Ai tog de levende til fange, og de førte ham så til Josua. Og det skjedde mens Israel gjorde sig ferdig med å drepe alle innbyggerne i Ai på marken, i ødemarken hvor de hade forfylt dem, at de fortsatte å falle for Sverdets egg inntil de fikk sin ende alle sammen. Deretter ventet hele Israel tilbake til Ai og slo byen med Sverdets egg. Og de som falt den dagen, både män og kvinner, utgjorde i alt tolv tusen, hele folket i Ai og Josva trakk ikke tilbake sin hånd, som han rakte ut kastesbyde med, før han hadde viet alle innbyggerne i Ai til tilintetgjørelse. Bare husdyrene og bytte i den byen tog Israel som plundringsgodds til sig selv, i samsvar med det ord som Jehova hadde gitt Josva som en befaling. Deretter brente Josva Ai og gjorde den til en ruinhaug til uavgrenset tid, til en ødemark til denne dag og kongen i Ai hengte han på en pel til kveldstid. Og da solen skulle til gå ned, ga Josva en befaling, og de tog så hans døde kropp ned fra pelen og kastet den ved inngangen til byporten og dynget opp en stor steinrøys over ham, som er der en dag i dag. Det var den gangen Josva gikk i gang med å bygge et alter for Jehova, Israels Gud, på Ebalfjellet. Akkurat som Jehovas tjener Moses hadde befalt Israels sønner, slik det står skrevet i boken Nemose lov, et alter av hele steiner, som det ikke er brukt noe jernredskap på. Og de frambar så brennoffret til Jehova på det, og offret fellesskapsoffret. Så skrev han der på steinen en avskrift av den lov som Moses hadde skrevet framfor Israels sønner. Og hele Israel og deres eldste og oppsynsmenn og dommerne sto på den ene siden, og på den andre siden av arken, foran prestene, levittene, som bar Jehovas paktsark den fastboende så såvel som den innfødte, den ene halvparten foran Garisimfjellet, og den andre halvparten foran Ebalfjellet, slik som Jehovas tjener Moses hadde befalt, for aller først å velsigne Israels folk. Og deretter leste han høyt alle ordene i loven, velsignelsen og forbannelsen, i samsvar med alt som står skrevet i lovboken. Det var ikke et ord av alt det Moses hadde befalt som Josua ikke leste opp foran hele Israels menighet, «Med kvinnene og de små barna og de fastboende utlendingene som vandret midt iblant dem.»